Az egész város rólunk beszél. Város szerte rólunk beszéltek. Mindenki látni akart minket, saját fülével hallani a kalandjainkat, és mivel nem volt szabad kimennünk, elkezdődött a vendégjárás. Tangme feleségének itt sok munkát jelentettünk, és még a legszebb teás készletét is előszette. Közben minket is beavattak a tea vendégség szertartásába. Ez szerint a teáskészlet értéke és szépsége a vendég rangja előtti tiszteletnek számít. A teás egy fémből, gyakran aranyból vagy ezüstből készült csészeajból áll, amelyre csészét tesznek. Ehhez tartozik még egy csúcsos fedő ugyanabból az anyagból, mint a csészeaj. Később gyakran láttam régi sok száz éves, gyönyörű kínai teáskészleteket az előkelő házaknál me házát most naponta előkelő vendégek látogatták. Ő maga az ötödik rangfokozatba tartozó nemes volt, és mivel itt sokat adnak az etiketre, eddig mindig csak ugyanabba vagy alacsonyabb rangfokozatba tartozó nemeseket fogadott. Most azonban a legmagasabb rangúak voltak természetesen az elsők, akik látni akartak minket. Először károngnak, a közismert és híres miniszternek a fia jött el a feleségével. Apjáról sokat olvastunk már, egyszerű családból származott és a tizenharmadik dalai láma kegyence lett. Nagy tisztességre tett szert és rátermettségével és intelligenciájával nagy vagyont is szerzett. Amikor a dalai lámának negyven évvel ezelőtt Indiába kellett menekülnie a kínaiak elől, értékes szolgálatokat tett neki. Később évekig miniszteri állást töltött be, és mint első kegyenc gyakorlatilag egy régens hatalmával rendelkezett. Később egy új kegyenc, Kümpela, kiszorította őt a hatalomból, rangját és méltóságát azonban megtartotta. Most a harmadik rang fokozatot viselte, és a pénzverdét vezette. Fia 26 éves volt, Indiában nevelkedett és folyékonyan beszélt angolul. Öntudatosan viselte hajában az aranyamulettet, amely, mint a miniszter fiának, jogában állt. A rangfokozatok nincsenek mindig a születéshez kötve, érdemekkel is meg lehet őket szerezni. A szolgák teát kínáltak, és nem sokára élénk társalgás folyt. Hihetetlen, hogy ez a fiatalember milyen sokoldalú tájékozottságról tett bizonyságot. Különösen a műszaki dolgok érdekelték. A legújabb vívmányokról érdeklődött és elmesélte, hogy a rádióját saját maga állította össze, és a háza tetején egy generátort is felállított, amelyet hajt. A szakmai beszélgetés kellős közepén tartottunk, amikor a felesége nevetve félbeszakított bennünket, és most ő kérdezősködött. Yang Chenla la szépeinek egyike. Finom ízléssel öltözött, és láthatóan a sminktől sem idegenkedett. Egyáltalán nem volt félénk, ez megmutatkozott abban az élénkségben is, ahogyan bennünket kérdezett. Gyors gesztusaival és ámuló felkiáltásaival minduntalan szakított minket, és szívből kacagott, amikor elmeséltük, hogyan vezettük az orruknál fogva a bömpókat régi érvénytelen útlevelünkkel. Megcsodált a tibeti nyelvtudásunkat, de már nála is feltűnt nekünk az a derűs mosoly, amelyet a legtiszteletre méltóbb látogatóink sem tudtak egészen elfolytani. Barátoink később felvilágosítottak, az elképzelhető legszörnyűbb nomád és paraszt tájszólást beszéltük. Körülbelül úgy hatott ez, mintha a legeldugottabb Alpesi völgy erdejének valamelyik egyszerű lakója bejönne egy bécsi szalomba, és ott szabad folyást engedne szavainak. Nagyszerűen mulattak ezen, de udvariasabbak voltak annál sem, hogy kiavítottak volna bennünket. Mire a fiatal pár elment, barátságot kötöttünk. Kedves ajándékokat hoztak, fehér nem pulóvert, cigarettát, és azt kérték, szóljunk bátran, ha szükségünk van valamire. A miniszter fia megígérte, hogy közben jár az érdekünkben, és később eljuttatta hozzánk apja üzenetét, melyben meghívott bennünket, lakjunk nála, ha már rendeződött az ügyünk. folytában jöttek a látogatók. A következő szurkán miniszter fivére volt, aki a tibeti hadsereg tábornoka. Neki is rögtön akad beszéd témája. Minden érdekelte Rommellel kapcsolatban. Lelkesedéssel beszélt róla, és elmondta, hogy fogyatékos angolságával, figyelemmel kísért minden hírt, amelyet vele kapcsolatban az újságokban talált. Lásza ilyen tekintetben egyáltalán nem elszigetelt. Indián keresztül eljut ide a világ valamennyi újsága, sőt a városban néhány nemes előfizetett a Life magazinra is. Egy heti késéssel ugyan, de még az indiai napi lapok is kaphatók. A szerzetes hivatalnakok ajándékokkal érkeztek. Némelyek közülük később a legjobb barátaink lettek. Majd a kínai diplomáciai képviselet egyik tagja jelent meg, és a lászai brit képviselet egyik alkalmazottja is eljött. Különös megtiszteltetésként ért a tibeti hadsereg főparancsnokának, Küns cénak a látogatása, aki feltétlenül látni akart bennünket, még mielőtt egy küldöttség vezetőjeként elutazott volna Kínába és Indiába. Ő a külügyminiszter fiatalabbik öccse, és rendkívül intelligens, tájékozott embernek ismertük meg. Megkönnyebbültünk, amikor ő is biztosított bennünket arról, hogy tartózkodási engedély iránti kérelmünket kedvezőn bírálják el. Lassan kezdtük magunkat otthonosan érezni. Tangmével és feleségével valóban családias kapcsolat alakult ki. Pátyolgattak minket, etettek és örültek a jó étvágyunknak. De a szörnyű út és a nélkülözések hatására Auschneiternél és nálam is mindenféle betegségek jelentkeztek. Auschneiter lázrohamot kapott, engem pedig az isiász kínzott meg jobban, mint eddig bármikor. Tangme elhívatta a kínai diplomáciai képviselet orvosát, aki Berlinben és Bordóban végezte tanulmányait. Európai módszer szerint vizsgált meg bennünket, és mindjárt néhány gyógyszert is adott. Természetesen a politikára is ráterelődött a szó, és ő úgy vélekedett, hogy a legközelebbi húsz évben a világon minden hatalom Amerika, Oroszország és Kína kezében lesz.